След наглед на лепата, някой ще каже битова и банална случка пушене на електронни цигари и вайпове в автобус към училище темата, с която започнахме това издание на Хоризонт Обът към голямата тема за по-природосъобразното ни живеене. Възможно ли то да стане и с помощта на изкуството? Погледни е поканата, която получаваме от галерия Арусита и няколко други галерии за съвременно изкуство в София, които правят на практика втория фестивал за главен лук. Да погледнем в полето между екология, технологии и общество, чрез средствата на изкуството. Драго ми е, че тук в студиото на Хоризонда Обед са основните същи лица от този мащабен арт проект, който се реализира на територията на няколко софийски галерии, но днес вече те е представянето му в Гьоте институт. Добър ден, казвам първо на Неросица Гецова, художничка галерийска, човек с опит в курирането, представянето и концептуализирането на арт събития и изложби. Тя е и основен двигател на проекта Лук. И е на телефона чуваме ли се, добър ден, Росица. Нямаме я, не се чуваме, не можах да разбера защо, а, но а, тогава ще кажа добър ден на Елизабет Траулер, която е мултидисциплинарен артист, който работи с а, инсталация, обекти и тя е всъщност а, съорганизатора, а, заедно с Русица Кецова на проекта Лук. Да започнем тогава с вас, Елизабет, какво представлява този проект? А, добро утро! Добро утро. А, много съм а, горда, че а, успяхме тази година да а, стартираме второто издание на, на проекта, а, тъй като а, това е наистина един много сложен проект, който изисква а, голяма и сериозна организация и много, много месец подготовка. Проекта... А, Стартира миналата година по а, инициатива на Русица Гецова, която обедини няколко галерии в, а, а, галерия, в а, районът Каре, и координира а, фактически изложбите. Вече можем да я чуем, така че ще ви помоля да сложите слушалките, които виждате до вас за да чувате. А, Русица, да. А, Русица а, а, да. защо, каква е мотивацията ви да се занимавате с а, тази тема, конкретно сега, във второто издание на този мини визуален фестивал, който въвлича няколко основни, малки съвременни галерии, галерии за съвременно изкуство в София? Да. здравейте. Ами, а, мотивацията ми за а, тази тема, всъщност, не тя е малко вече прекалено експлоатирана, но при мен, нали, тя е нали, доста нали, сериозна вътрешна, моят моя, моя свят е изграден върху това, нали, всъщност, а, а, мисълта за планетата, мисълта за... За всичко, което не се обикаля, да, бъде в, да се грижиме за него и да бъде по- Добре. А да защо, представим. защо това е толкова важно? Има ли някакъв елемент на неизбежност или а, на аларма в а, да. това обръщане на изкуството към темата екология? Защото а, аз се питам дали това идва и заради факта, че това е политически модерна тема. Може би Елизабет да включим в този отговор, но Русица първо, вие какво мислите? Просто защото е ами, политически модерна да, тема ли? Наистина е политически модерна тема, но в нашия случай не е заради модерността, а всъщност наистина заради самата тема, която ни вълнува много сериозно. И аз забелязах, че всъщност обединява много а, хора тази тема. Нали, всеки един от авторите, а, в смисъс, всеки един човек всъщност а, е заложен в него а, връзката му с природата. Виждам... Технологиите, да. те навлизат по друг начин и те също влияват на човека и те се преплитат двете теми. Аз виждам, Не че... Нещо модерна, но да. при нас е по по-конкретно, по-вътрешно. Тоест, Ако наистина, да... а, има логика в това а, хората на изкуството да се обърнат към тази тема, чуваме от Русица Гецова. Да. Аз виждам, че Елизабет Траулер а, работи в една експериментална арт-лаборатория за изследване на проблематиката на антропоцена на практика и за това ми е много интересно да а, задам същия този въпрос на а, Елизабет. А, просто политическа конъюнктура, финансиране, за теми, свързани с екологията или наистина а, определена степен на важност и на а, значимост и нужда от бърза реакция, включително от хората на изкуството. Какво ви мотивира? Ами, аз мисля, че в точно този отговор е много многослоен, многостепенен. Не става въпрос определено за леки пътища за финансиране, но когато един творец се занимава с неудобни, неприятни теми, това е нещо, което е много емоционално. Колегите, които се занимават с теми, които са свързани с екология, с замърсяване, с прекалено бързо развитие на технологията без а, а, да се а, контролират а, социалните аспекти и така нататък, Това са а, много опасни дейности, и именно заради това а, а, мисля, че всичките колеги имат а, дълбоко вътрешно убеждение, че а, трябва да се Обърна внимание трябва да се инволвира обществото по някакъв начин. Да се възвлече Через... обществото. Да. А чрез, чрез методите на съвременното изкуство, които могат да бъдат и много много провокативни, защото ние сме бомбардирани от прекалено много а, информация, прекалено много образи, прекалено много лесни визуални провокации, за да обърнем внимание на трудните теми. По-лесно е с лесните теми, казвате, това е една от трудните. Сега с нас е един от авторите на арт-инсталациите в а, това издание на фестивала, Александър Мрохс от Германия. Здравейте, Александър! Ще помоля в случая Елизабет да ни помогне с а, превода на немски. Аз виждам, че той работи с различни медии и в дигиталното поле и въпросът ми към него е защо а, си струва да обръщаме внимание на нелинейните процеси и а от там ли интерес, идва неговия интерес към фрагмента и към дигиталното, защото може нелинейно да съществуваме. Uh, warum sollen wir unsere Aufmerksamkeit auf die non-lineare Proze non Prozesse wenden? Und woher kommt dein, uh, dein Interesse zu frequentare Erzählungen? Ja, also, äh, schönen guten Morgen ja. erstmal mal. <lacht> ähm, ja, zu den ähm, non-linearen äh, Prozessen ähm, würde ich sagen, Vielleicht zum Kern meines Interesses oder meiner Arbeit, dass mich so ein, so ein Kreislaufprozess interessiert, in dem ich einerseits Material aneigne und dieses durcharbeite, also unterschiedliche Quellen da quasi aus unterschiedlichen Kategorien anzapfe, die ich dann zu meinem eigenen Material mache und dieses Material dann aber wieder in einen Prozess der Verselbstständigung, der Automatisierung gebe und da so einen Kreislauf има um, Знаем, че за немски е важно а, да завърши изречението. Does... Uh, по някой път това е дълго. Елизабет, за превода. Uh, Александър разказва uh, за нелинерния процес на, uh, на работа. Uh, по този начин той събира различни артефакти Различни готови, намерени обекти, самокомпозирани, самогенерирани, които обединява в една а, творба, която вече е негова. Той използва фрагменти от различни а, found objects, различни намерени, намерени обекти. Намерени обекти. И накрая се получава една, а, един хибрид. Който заема мястото в а, неговите а, нелинеарни а, структури. Всъщност променяте а, намерени а, предмети и такива, които вие създавате чрез редактиране и рекомбиниране, нещо което се случва примерно с генетичния материал в сферата на високата фундаментална наука. А, кажете ни вашата работа за какво е? Какво всъщност ще представите пред българска публика? Erzähl bitte ganz kurz, äh, um was in deine Arbeit äh, geht, die äh, wir in der Galerie vorstellen. Ja, ähm, also das schließt äh, genau eben an diesen Kreislaufprozess an. Ähm, in dem Objekte unterschiedlicher Kategorien, also aus dem Alltag, Molekularstrukturen, Lebewesen, die werden eben ähm, hergenommen, in die Virtualität übersetzt und kommen dort neu zusammen, machen neue Assoziationen auf ähm, und genau in dieses auch wirklich äh, eingreifen zu können, selbst mitzumachen, also auch Teil des Kunstwerks auf interaktive Weise mit den eigenen Händen, ähm, das ist eben in der Installation äh, tatsächlich möglich, mit Handtracking, da ähm, ein äh, sowohl äh Handtracking, aber auch ähm, im installativen Aufbau, in dem sich ähm, 3D Objekte, 3D Drucke befinden auf Stativen ähm, in einer Rauminstallation und davon eben auch Teil zu werden und damit wirken in diesem ähm ja Bildkosmos, der neu entsteht. която се намира в Галерия Херитаж, представлява един виртуален комплекс, който в който се намират а, такива деформирани обекти, такива обекти, които а, са по определен начин, чрез една дигитална хореография, интегрирани в а, виртуалния свят. И а, което е интересното в този случай, че чрез а, специален сензор, Посетителят може да навлезе в този виртуален свят и да манипулира тези обекти. Тоест да стане част от е, инсталацията. Да, посетителят става част от инсталацията, а инсталацията, вече виртуалната част на инсталацията се опитва да се провре в е, реалния свят, тъй като става една връзка с е, е, лек такт, който фактически в реалния свят. Не съществува, но идва от дигиталния и е, тактира чрез е, тези специални роботи, които са инсталирани в е, е, галерийното пространство. С много интересни тридименсионални е, -дименционал, скулптури по. Трай uh, да 3D принт. Също е интересно, но във всички случаи, това ни кара да мислим за uh, взаимоотношението ни като човешки същества от плът и кръв с uh, дигиталните образи, дигиталните чудовища, или пък uh, вълшебни герои, които в един момент могат да се окажат част от нашата реалност. Александър Мрох, спрочем, от утре до 6 октомври ще присъства лично, доколкото прочето. В галерия Хериташ и ще може да асистира посетителите по време на пътешествието им в. А... Комуникация с неговата инсталация и сега е момента да включим в този разговор още един автор. В случая това е художничката Обена Баева. Добър ден и на вас. Добър ден. И сега предлагам а, на нашия звукорежисьор Боил Каран Ейчев, а, да чуем музиката с автор Константин Тимошенко към а, една работа с а, нейното участие като дигитален артист а, пазаруване и шопинг енд. няма да произнеса втората дума а, защото е нецензурна ще спасти на слушателите тъй като се съобразяваме с закона за радио и телевизия всъщност а, но пък да кажа, че става дума за една инсталация перформанс в един шопинг мол за строителни материали и ми е интересно защо избирате пресеченото поле между изкуство, технология и наука за терен за вашите търсения по принцип ще чуваме музиката под нашия разговор а, значи, само да кажа, а, това, а, тази музика е част от представления с режисьор Мари Росен, а, което се изиграва в, в истински магазин а, за строителни материали а, преди п, няколко години. А, та, моята мотивация, а, защото а, от малка винаги. Това какво ще се случи ми е било много по-интересно от това какво се случва реално погледното, а като започнах да се занимавам с изкуство, а, минах през един много интересен път, защото тогава пък започна да ми става интересно какво се е случило, за да оправдая това, което се случва в момента. И така всичките какво, защо, кога, в минало, настояще и бъдеще трябваше да бъдат обяснени, а, а това е и едно от нещата, които науката се занимава. А, така че а, след а, а, всичките тези защо, какво, кога а, остана за мене все пак нека да погледнем напред. А, а без технологии, без наука аз не мога да си представя нито настоящето, нито бъдещето. А, но какво означава това, какво бъдеще очакваме, какво а, ще е добре ли ще, зле ли ще, антиутопия ли ще, утопия ли ще, в какъв свят бихме живели, как бихме изградили ние, защото в момента сме тук и имаме възможността да а, поправяме грешките, да сътворяваме бъдещето. А, това са нещата, които ме занимават, това са моите мотивации и смятам, че като един художник съм в много удобната позиция да спекулирам с тези теми. И да сте свободна наистина по отношение на въображение за бъдещето, което може би вече е тук. Използвате творческо кодиране, използвате AI, това го разбирам, но виждаме едно друго съкрещение, което не разбирам. ML. Какво означава това? AI е изкуствен интелект? AI е изкуствен интелект или на български би битериал ИИ, нали да е съкрещението. А ML е machine learning или всъщност това, което се случва в процесите зад изкуственият интелект. Самообучението на машините. Точно А плаши ли ви вероятността машините да се самообучат така добре, че да ви заместят в полето на въображението? Не. Напротив, още от както започна да става достъпна до художниците тази технология и темата да бъде, разбира се, популярна, защото с всяка една технология ние трябва да изговаряме нейните Постижения на и опасностите, които крие. Така че за всяко едно изследване за мен е любопитно и интересно, а не е страшно. Именно а, това ме води напред и съм по-скоро на мнение, че ако един ден машините се самообучат за да, да създават изкуство, то ние просто ще имаме още едно разнообразие, още един различен глас. Албена Баева, която също работи върху тази особена пресечена точка на изкуството, технологиите и науката, остава само да ви попитам за какво е вашата работа. А, тез, а, мой... на този фестивал. На, на, по, по време на изложбата ще покажа а, две серии работи. Едната е свързана с именно а, тренирането на един алгоритм за генериране на изображения, който в процеса няколко месеца обучавах с а, собствено създаден датасет, т.е. всички тези алгоритми се обучават с а, Конкретна информация, тя е огромна и е специфична. Това, което направих аз е да пообъркам тази информация, за да потърся грешката, за да опитам да объркам алгоритъма, да създаде нещо ново, нещо непознато за нас хората да кажеме как негово тяло, негов образ може би, нали, спекулирам именно с това, че в момента имаме много мощни интелигентни алгоритми, които нямат тяло. Аз да просъществуваш, за да станеш част от физическия свят и да бъдеш реална заплаха, трябва да имаш и тяло, за да можеш да преживееш всичко това, което ние хората преживяваме. Без това така наречено embodiment, нали, което си е също една тема в сферата, така, и ни предлагате тяло на алгоритъма. Така искам и, не, аз не предлагам на тяло на алгоритъма. Искам алгоритъмът да каже какво би било неговото тяло. И ще аз, го видим. Да, аз вървя <сълт> в посоката на автономността, на идеите и свободата на духа на машините. Много ви благодаря. Благодаря и на а, тримата участника в студиото. Разбира се и на Русица Гецова, която е дистанционна, защото подготвя всичко това, което ще бъде бъде да представено до вечера и в Геота Институт Албена Баева, Александър Мрох с Германия и двете кураторки Росица Гецове и Елизабет Траулер. Днес арт проектът лук, този интригуващ изложбен формат. В няколко разположени в близост една до друга галерия и съответно фестивална атмосфера ще завладее София по темата екология, наука и технологии чрез средствата на изкуството и ще бъде представен освен в галериите и пред тях, така че да стигне не само до елитарната публика на, а, на галериите. Благодаря ви!